Eta forma hori 2000 Maseian uh, aplikatua izan behar da, beraz irailaren 2000 Maseian, bainan uh, uh, normalkik astetxetan, horrenak bostkatu adira DGH-an edo da konsei da administrazioan, eta hori egiten da abendo, abendoan urtahilean. Beraz, jadanik, uh, hola uh, egonenza, urtahilean uh, agediko da paperian, eskararik ez dela izango, eldon urtean, autuzkoan eta xaileli bidunetan.